Lecțiunea de astăzi se va deschide cu prilejul unei meditații asupra versetului 5 a capitolului 1 a epistolei lui Pavel către galateni, în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom avea un nou episod din lucrarea Cristinei Roy, adevărata fericire. Cu prilejul episodului din lecțiunea precedentă am asistat la o scenă foarte interesantă în care Suzanka s-a dus înapoi la credinciosul Ian Dnowski, mărturisind că ea a fost inițiatoarea glumei acelea cu păpușa de paie. A avut o stare de vorbătare interesantă, față de care Suzanka s-a deschis mult credinciosului acestuia, mărturisindu-și dorința de a cunoaște și această cale. Timpul trecuse deja se aplecase destul de mult spre seară, Suzanka se pregătește de plecare și își a rămas bun de la Ian Noski, spunându-i noapte bună. La care Ian răspunde și el cu noapte bună, Suzanka, dar nu e nicio carte cu tine? Astăzi nu, răspunse Suzanka. Mai întâi vreau să citesc o evanghelie de la început până la sfârșit și după aceea o să iau și carte. Mă bucură lucrul acesta și mă voi ruga ca domnul să-ți facă favoarea de a o și înțelege. Deci, noapte bună! Suzanca plecând în grabă de parcă ar fi vrut să o ia la goană. De-abia după aceea a parcurs o bucată de drum se opri. Dacă m-aș întoarce acolo și aș rămâne pentru totdeauna, mi-ar fi mai bine. Dar când mă întorc acasă o să fiu din nou cea veche, gândia neliniștită și încet, de parcă nu mai duceau picioarele, plecă din nou spre casă. Când ajunse era târziu și era deja așteptată. Camera era plină de băieți, unii erau treji, alții erau cu chef. Se repeziră la fragi pe care i-a le deșertă înaintea lor. Făcură glume din cele pe care fata le auzise altădată și râsese împreună cu ei, dar astăzi... Parcă nu mai putea râde. Băieții, când unul, când altul, vroră să se apropie cu familiaritate de ea, pentru că Imrich nu era prezent. Atunci, pe Săzancă a puse stăpânire o aversiune necunoscută până la vremea aceea. Se gândea tot mereu, dacă ar vedea Ian asta, el nu vede, dar, ia uite, Hristos vede. În cele din urmă le fă cuvânt tuturor, spuse că este obosită, că are dureri de cap și că ar trebui să se ducă cu toții la culcare. Băieții au plecat foarte jigniți. Aha, îl așteaptă pe Imrich și vrea să fie singură cu el, ziseră ei și unii s-au hotărât să stea la pândă până vine Imrich. Nu așteptare mult timp și Imrich a venit. Era destul de cherchelit. auziră cum doamna Hrubic... Îi spuse că Suzanka se plânsese de dureri de cap și că s-a dus deja în camera ei. El nici nu a vrut să asculte. Lăsați-mă să intru la ea, vreau cel puțin să o văd. Femeia încercă să-l facă să renunțe. Dacă nu mă lăsați înăuntru, amenință tânărul, atunci nu mai vin niciodată la dumneavoastră. Lucrul acesta fost de folos. Mama Hrubic se temea să piardă un ginere și lăsă să intre pe tânărul pe jumătate beat dar nici nu puse bine mâna pe clanța ușii camerei ei, că aceasta se deschise dinăuntru și în prag apăru încă îmbrăcată suzanca. Ce vrei, imrih zise ea surprinsă. Pe tine!" strigă el pătimaș și vrut să o îmbrățișeze. Ea întinse mâna a refuz. Ești beat!" strigă ea. Dacă mai vii odată așa beat la noi, atunci nu mă mai uit la tine." Gândește-te, să-mi iau un bețiv care să mă bată și să-mi risipească câștigul pe băutură? Parcă ar fi turnat apă rece peste el. Nu sunt Zanca, zise el blând. Nu voiam altceva decât să te văd și să-mi dai voie să te îmbrățișez și să te sărut o singură dată. Nu, astăzi nu. Ești supărată? Da, sunt supărată și dacă nu vrei să mă enervezi de-a binerea, atunci pleacă. Ea îi dădu mâna, intră în cameră și un cuie. Tânărul plecă de acolo rușinat și canvis. Când văzură ceilalți băieți că Imrich pleca, se liniștirea și zise între ei. Când o să treacă durerile de cap, o să fie din nou cea mai dinainte. Iar fata? Suzanka a plâns aproape toată noaptea aceea pentru că avusese până atunci o asemenea atitudine. Ei plăcuse să trăiască așa și că nici măcar nu se cât de respingător era totul. Parcă însuși Dumnezeu i-ar fi deschis cerul. Ea se rugă toate rugăciunile pe care le știa pe de rost, dar aceasta nu i-a nicio ușurare. În cele din urmă împreună mâinile și strigă cu voce tare, Doamne Isuse, dacă tu ești pretutindeni, atunci mă auzi. Și dacă ai murit pe cruce și pentru o creatură păcătoasă ca mine, o, ajută-mă, căci eu nu mă mai pot ajuta singură. După acest strigăt al sufletului, se simți mai bine, fu viorată de o speranță că Iisus Hristos auzise și o va ajuta. Cum anume, nu știa, dar lăsă totul pe seama lui și apoi a adormi liniștită. În aceea seară, Iud Kalehoțki stătea pe malul părâului. Își aștepta soțul, Daniș, care nu se întorsese de la biserică. În poală dormea băiețelul lor. El adormise în timp ce i-a făcut o bucată de drum în întâmpinarea soțului ei, dar se întorsese fără el. Se întâmpla de câteva ori pe an ca Daniș Lehoțchi să se lase ademenit în cârciumă unde se îmbăta, dar niciodată nu rămăsese așa de mult ca astăzi. Inima tinerei femei se contractă de câteva ori în mod dureros. Era îngrijorată că poate îi se întâmplase ceva rău și tremura la gândul întoarcerii lui acasă. Dacă treaz plecase așa de mânios că nici nu dăduse mâna cu ea, cum va fi atunci când se va întoarce băut? Nu îndrăznea să se ducă la fratele ei pentru că nu știa cum se va întoarce soțul ei. O, ce duminică tristă avusese ea astăzi. Și totuși, de câte ori își ridica ochii spre cer, era fericită. Da, povara aceea nu-i mai apăsa sufletul. Ea era credincioasă și mântuită. Știa deja că acolo sus are un tată și un domn, un frate și un prieten, da, și chiar o patrie. În jurul ei era ceartă și chin. În toată casa nu exista nici măcar un suflet cu care să poată vorbi despre scumpul ei salvator. Când îi povestise lui Danici de marea ei fericire că se împăcase cu Dumnezeu și că tatăl ceresc o primise ca și copil al său, se supărase foarte rău și interzisese să mai vină a doua oară cu asemenea prostii. De când era credincioasă, vedea șelăcinile care se făceau în moară și pe care ceilalți nici nu le vedeau ca păcate. Ea nu putea să păstreze tăcerea asupra acestui lucru, nu mai putea fi complice la păcatul lor, așa că de câte ori deschidea gura, se lăsa cu ceartă. Chiar și Daniș îi reproșă că devenise prilej de scandaluri. Ea îl învățase pe băiețel să spună un verset scurt din Biblie și ei o certare că îl pe băiat și că îi obosește căpșorul peste măsură. Da, în jurul ei era numai suferință. Dar oare nu spusese Domnul Isus că dușmanii omului vor fi chiar cei din casa lui? Și nu adaugă scriptura că toți cei ce vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor avea de suferit persecuție? Tot mereu găsea alinare în Cuvântul lui Dumnezeu și în cărțile pe care îi le dăduse Ian. Câtă vreme nu-l cunoscuse pe Domnul Isus, îi mersese bine în lume. Căci făcând abstracție de faptul că o chinuia cu ei mai în vârstă, era iubită de ceilalți, mai ales de Daniș. Se luasele dintr-o iubire mare și mai ales de când aveau băiatul, el aproape copurtase pe palme. La rândul ei, ea făcea tot ce putea de dragul lui și îndeplinea orice dorință. Datorită dragostei bărbatului, putuse să îndure cicălelele cacei și arțagul socrului, dar vai... Astăzi nici el nu i-a mai luat apărarea, ba chiar și el fusese împotriva ei. Și dacă vreunul din ei i-ar face rău, nu mai avea pe nimeni care să o crotească. Voi suporta bucuros totul, spunea ea în inimă, căci ce dureri a răbdat Domnul sus pentru mine, el nu mă va lăsa. Putea să se întâmple ce s-o întâmpla, putea să vină ce -o fi mai rău, ea nu mai voia cu niciun chip să se mai întoarcă la întunericul, în care lumina lui Dumnezeu de fapt strălucea și umplea inimile de bucurie, dar oamenii nu o cunoșteau. Ea simțea în inima ei ceea ce spunea cântarea Pentru aceste perle am de vânzare totul, chiar avere și onoare, cel mai bun eu pe pământ. Da, chiar cu prețul dragostei lui Danish și nu putea spune nimănui cât de fericită o făcuse, chiar și cu prețul acestei dragoste nu se putea lipsi de iubirea Domnului Isus. Și acum, când era singură și părăsită, simțea că el era aici, lângă ea. Ea își puse mâna pe piept în dreptul inimii, care fusese până atunci plină de îngrijorare. Așa cum se potorise furtuna odinioară pe lacul Genezaret, atunci când se suise Domnul Isus în barcă, Așa se făcu și acum liniște în interiorul ei. Își împreună mâinile deasupra copilului adormit și, deși nu îi se mișcau buzele, gândurile erau pline de închinare și laudă la adresa domnului, care acum nu numai că îi promitea, dar și împlinea, nu te teme că eu sunt cu tine. Se uită la cerul înstelat pe care apăreau în nori groși, și visă cu ochii deschiși la frumoasa casă părintească în care se dusese Fiul lui Dumnezeu, stăpânul cerului și al pământului, ca să pregătească poporului lui Dumnezeu o locuință acolo unde nu vor mai exista strigăte care să o deranjeze. Da, acolo va fi tot o duminică, un sabat etern. Vom vedea în episodul lecțiunii viitoare câtă nevoie a avut ea de această pregătire prin comuniunea strânsă cu Domnul de care a avut parte în momentele pe care le-am petrecut și noi împreună cu ea. Să învățăm de aici că un suflet care îl are cu adevărat pe Domnul Isus Hristos în inimă cugetă la el cum spune psalmistul zi și noapte. Și în toate împrejurările vieții își găsește odihna, echilibrul, pacea și toată siguranța și împlinirea în el. Este un element prin care ne putem verifica veridicitatea credinței noastre. În timp ce toți oamenii de pe pământ aleargă îngrijorați la buletinul de știri, la ziare, la emisiunile video ca să afle vești în vederea liniștirii sufleturilor. Noi, copiii lui Dumnezeu, primim toate lucrurile din mâna lui, căci el îngrijește de noi așa de adânc încât până și firele de păr din cap ne sunt numărate și ținute sub grija, sub contabilitatea lui. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, nu putem să nu-ți mulțumim și de data aceasta pentru o lucrare atât de minunată care ai făcut-o cu noi oamenii muritori de pe pământ, oameni păcătoși, nevrednici decât de iadul cel veșnic. Ai dat pe Domnul Iisus pentru noi și acum, din pricina Lui, toți aceia care au parte de El, toți aceia care îl primesc ca mântuitor, au parte de grija și bunătatea ta necunoscute încă în veacul acesta, decât de aceea care le experimentează. Mulțumim pentru Domnul Isus Hristos din nou, te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, trezind și în inima celorlalți care nu l-au primit pe Domnul Isus, dorința arzătoare de a-L primi prin pocăință, botezi și credință în Evanghelie, ca apoi din pricina Domnului Isus, să-i binecuvântești și pe ei spre slavata ta și fericirea noastră veșnică a tuturor. Amin. Am găsit o ce mângăiere, o speranță în multele încercări, am găsit o dragoste curată, pe tine te-am găsit, Mii de buze n putea să spună, și am găsit în tine, Domnul meu, Că sunt mic, doar un pumn de Sunt nimic, dar sună în harul tău. Versetul 5 de la Galateni, capitolul 1, aduce exact o slavă la adresa Domnului Isus despre care tocmai am vorbit și noi până acum, prin cuvintele, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Cine a ajuns la convingerea că există un Dumnezeu, Creatorul la toate cele văzute și nevăzute și, prin credință și rațiune, recunoaște puterea și mărirea Lui, Trebuie să ajungă și la convingerea că toată slava îi se cuvine numai lui, iar pentru creatură nu mai rămâne nimic. Numai sufletul acela dovedește că trăiește cu adevărat în credință și smerenie, care nu mai umblă sub nicio formă după slava sa, ci în toate caută slava lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Mântuitorul Său. Dumnezeu are slavă și fără să-i o dau eu și cu nimic nu-l micșorează dacă nu-i aduc slavă. Dar cel care pierde sunt eu, căci neaducându-i slava care îi se cuvine și din partea mea, porțile harului său rămân închise pentru mine. Cei care umblă după slava lor nu pot intra în palatul harului, care la intrare are o poartă strâmtă, atât de strâmtă încât niciun atom din ceea ce este fire pământească nu poate intra. Slava de șartă împiedică slava care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Slava de șartă este greutatea care atârnă de aripile sufletului și nu îngăduie să se înalțe nici cu o palmă de la pământ. Slava de șartă este duhul diavolului care stăpânește lumea de acum. Cine recunoaște că toată e slava îi se cuvine numai lui Dumnezeu, face zilnic ceea ce fac bătrânii din Apocalipsa 4 cu 10 și anume... Își aruncă orice cunună înaintea scaunului de domnie și zice, vrednic ești tu, Doamne, și Dumnezeul nostru să primești slava, cinstea și puterea, căci tu ai făcut toate lucrurile și prin voia ta stau în ființă. A umbla după slavă este semnul cel mai vădit al sărăciei duhovnicești și al lipsei de credință. Spune Nicolae Iorga, vai de omul care simte nevoia de a se lăuda singur. Cât de respingătoare este această stare, o recunosc chiar și cei care nu se ocupă cu credința. Talmudul spune că să-l iubești pe cel ce te critică și să-l respingi pe cel ce te laudă. Cel ce te critică te ajută să te desăvârșești pe când cel ce te laudă te împinge la îngânfare. Da, toată slava îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii slăvit, contopește-te cu Dumnezeu. La versetul 6 din Galateni 1, apostolul Pavel intră direct în subiect, tratând problema galatenilor și începe prin aceste cuvinte. Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Statornicia, dragi ascultători, este felul de a fi al lui Dumnezeu și al adevărului său. Nestatornicia este felul de a fi al satanei și al minciunii. Tăria de a răbda totul până la sfârșit împotriva oricărei piedici este unul din semnele cele mai vădite ale urmașului lui Hristos. Statornicia îl arată că el și-a zidit viața pe stânca veacurilor care nu se clatină în nicio furtună. Mare însemnătate are statornicia în viața creștinilor. Multe persoane au un început cât se poate de frumos, dar mai în urmă își pierd aproape în întregime direcția bună luminoasă. Sfântul Apostol Pavel are o mare grijă față de această stare. Din pricina asta el scrie galatenilor, mă mir că treceți așa de repede de la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos la o altă evanghelie. Alte epistolele începe cu mulțumiri către Dumnezeu pentru dragostea adevărată, pentru stăruința în adevăr a creștinilor cărora le scrie. Această epistolă însă începe cu părerea de rău că galatenii sunt atât de puțin statornici și stăruitori în adevărul limpede pe care l-au primit. Domnul Isus spunea celor care doreau să fie ucenicii săi la Ioan 8.31 Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Stăruința în credincioșie, în urmarea lui Isus, este un semn al adevăratei ucenicii. Să pășim cu tărie pe stâncă și zilnic să stăm strâns lipiți numai de Hristos, nu de o religie, nu de o grupare sau alta de oameni, ci de Hristos, de persoana și viața lui, căci religiile trec. Grupările de oameni se împrăștie, dar Hristos rămâne același ieri, azi și în veci. Mă mir că treceți așa de repede, de la cel ce va chemat prin Harul lui Hristos, la o altă evanghelie. Altă evanghelie este atunci când ne ocupăm cu altceva în afară de Iisus Hristos și viața Lui. Nici chiar cu lucrurile Lui nu trebuie să ne ocupăm, dacă acestea ne-ar împiedica de a ne alipi tot mai strâns de persoana lui și de a, a trăi mai fierbinte viața lui, căci e un pericol mare de a-L negreja pe Hristos, ocupându-te cu lucrarea lui. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. Galatenii ajunseseră să se ocupe cu alte lucruri religioase, dar îl uitaseră pe Hristos și ocupația lor a fost numită Altă Evanghelie, de către Sfântul Apostol Pavel. O, și de câte lucruri religioase nu se ocupă oamenii, dar de Hristos și de viața cu el nici nu știu. Privind cu un ochi duhovnicesc curat la toate practicile religioase din multele grupări creștine, observăm îndată cum Hristos și viața lui este acoperit de acestea. Și dacă Hristos e acoperit, satana și-a atins ținta. Nu numai că nu ne împiedică de la anumite practici religioase, dar chiar El ne împinge să le facem, numai să nu-L avem pe Hristos cel viu. Ori de câte ori ne ocupăm cu lucruri religioase, chiar din Biblie fiind, mai mult decât cu Hristos, cu persoana Lui, trecem la altă evanghelie. Și de ce ar fi nevoie de lucruri religioase când noi avem totul de plin în Hristos? Lucruri și forme religioase Acestea au provocat în decursul istoriei ură și dezbinare între frați. Oriunde este dezbinare, acolo este o altă evanghelie. Cu toată dreptatea spunea marele om al Indiei Gandhi, unui misionar creștin, Dați-mi pe Hristos din creștinism și restul țineți voi. Acest om și-a dat seama la prima vedere că există evanghelie și o altă evanghelie. Cât timp se pierde prin bisericile și adunările din creștinism cu altceva afară de Hristos? Acel altceva este o altă evanghelie. Câte nu se învață în școlile teologice în afară de Hristos? Și nu e de mirare că cei care învață sunt mai departe de Hristos ca ceilalți oameni care nu se ocupă cu lucruri religioase. O dureroasă constatare am făcut anii trecuți la o facultate de teologie, din cei aproape 400 de studenți, nu se găseau decât patru care se interesau oarecum de Hristos. Vai, cum a știu diavolul să-L răpească pe Hristos și să pună în locul lui altceva? Să fim atenți! Dacă învățăm sau facem unele lucruri care ne-ar ajuta la vestirea Evangheliei, cum ar fi muzica, limbile străine, medicina, etc., să le facem din Hristos, prin Hristos și pentru Hristos, căci atunci nu vom aluneca pe terenul altei evanghelii. Dacă sunt în Hristos, înseamnă că am o viață nouă și El îmi va da harul și puterea de a nu pune lucrurile în locul care îi se cuvin ne-numai Lui. Chiar și citirea Bibliei, dacă se face afară de Hristos, nu va avea putere de rodire în viață. Evanghelia adevărată este viața în Hristos. Cine este în Hristos este o făptură nouă. Hristos îi este cel mai scump, El îi este viața. La versetul 7 din Galateni 1, Apostolul Pavel spune. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Evanghelie înseamnă vestea bună a mântuirii pe care Domnul Iisus a adus-o cu sine din cer și este deosebită de toate rânduierile tuturor religiilor de pe pământ. Ea liniștește și dă siguranță inimii. Altă veste bună nu există. Căci pe când religiile tuturor popoarelor cereau omului să facă ceva, să aducă jertfe mari pentru mântuirea lui, Evanghelia spune doar atât. Crede în Domnul Iisus care a făcut totul pentru tine. Primește ceea ce a făcut El fără nicio reținere și vei fi mântuit și fericit, cum găsim la Roman 10 cu 9. Singurul lucru pe care vestea bună îl cere omului este să renunțe la sforțările lui și să se predea în întregime lui Hristos Mântuitorul. Evanghelia este numai una, iar o altă evanghelie înseamnă evanghelia răsturnată, adică voie să răstoarne evanghelia lui Hristos. Dacă diavolul nu poate să înlăture cu totul evanghelia din viața omului, atunci se trudește să o răstoarne. Și cu o evanghelie răsturnată nu se mai poate ajunge la mântuire. Toate rătăcirile din creștinism, toate sectele, toată ura religioasă, toată amestecătura de lege și har, toate formele inexistente în cuvântul scris al lui Dumnezeu, toate acestea sunt evanghelia răsturnată. Orice alt păcat din toate păcatele născocite de Lucifer, de la începutul istoriei omenirii și până acum, nu fac atâta rău lucrării lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor ca Evanghelia răsturnată. Cine se atinge de Evanghelie ca să adauge sau să scoată ceva de la ea, acela o răstoarnă și va avea de dat un răspuns mare la înfricoșata judecata a Domnului Hristos. Evanghelia este sfântă și desăvârșită și omul nu are de făcut altceva decât să o primească așa cum este, dacă vrea să fie mântuit. Spune Sfântul Ioan de Aur că Evanghelia nu este lucru omenesc, ci dumnezeesc, negrăit și mai presus de natură. Ea este cauza mântuirii noastre. Cunoști pe cineva că vine cu o Evanghelie răsturnată prin aceea că în loc să-ți dea bucurie și pace, te tulbură și te întristează. Evanghelia ori te răstoarnă pe tine de pe vechile așezări ale păcatului și ale unei învățături false, ori o răstorni tu. Dar conviețuire pașnică nu există. Între nou și vechi, între cuvântul lui Dumnezeu și rânduielile oamenilor, între cele duhovnice și cele firești, nu poate fi părtășie. Aceasta este o lege peste care nu se poate trece. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de încheierea programului G004 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții cu o întrebare de cercetare. Care sunt relațiile dintre mine și Evanghelie? Mi-au răsturnat toate înțelegerile mele despre viață și Dumnezeu așezându-mă pe temelia Domnului Hristos? Sau am răsturnat-o eu adoptând o poziție care nu este după cuvântul lui Dumnezeu în relație cu mântuirea? Iată o întrebare foarte serioasă pe care dorim să o lăsăm pe inima fiecărui ascultător iubit și dorim ca toți aceia care nu s-au găsit răsturnați de Evanghelie, fiind așezați astfel pe temeria lui Hristos, să facă lucrul acesta acum pentru slava Domnului Isus Hristos și mântuirea lor veșnică. Amin. Dumne, pre, cum vrei? Așa